Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتشاجنون به والراسخ ان الله عالم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول Amma va sen nasib ol hədisi kəlamullah və xeyrə-l-hədiyəyə Muhamməd sallallahu alayhi və alihi və səlah və şerrə-l-əbu-l-müftəsətəha fə inna kullu müftədə binə məqtul binə fənalə və kullu mələmə fəsinə fasalamə semavə ilə təqallumuz olmalı çalaram və biz mübarək aydayıq və kətan qısdıra bir bəhəbətlərə toxundur Oksuzsa Peygamber <gülüyor> salsam bu bu üçün bu, Allah'ın aidi. Bu da bu âli şərəfli olmalı üçün. Və həmçinin bizim dəşi bu âlə benzi əməllerdən, məsələm biri budur ki, oruç tutma. Bizim Peygamber səbəllər əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl əməl Səfihandax xulları arasında buyurur ki, axora gün, gün orucu, axora gün orucu 1 il günahları günü oparır. Və hər kəsin vacib müsəlmaətidir. buyurur ki, Ramazan ayından sonra, Ramazan orucundan sonra en əsrlə oruc, məhəbbət ayında tutulan orucdur. Orucun ki ağa toru vasitələnmir. Oruc tutxusa bu gün və həmçinin ney ki İslâm, həmçinin İslâmdan qalarlar bu olucu tuturdular bugün olucu, yalnızlaya tutardılar, və bəbaşıqlarında qalınməliyyəni geldik denəndə gözükü yalnızlər, qoruşdur. Soruştu səbəbi və dedilər ki, Allah Allah, kömeli, bu gün Allah-u səlləq Musa'yı hakkı, kömək edir, firav Allah-u səlləq kömək edir Musa'ya, Musa firav bu gün haqqı, haqqından batının ayrılan günüdür. Aqqın qəlbət olan günüdür Və Peyyamber salları əsləndə Dedi ki, sizləndə çox Musayı çox istəyir Və əməl etdi ki Və Musayı daha toqlayıq Və əməl etdi ki, Müsləmanlara Bu günə oruç quçun, oruç quçunlar Və Peyyamber salları tutardır Və nəyəni ki, əhli kitabdan yoxdurlar Hətə də Bu günü bərdləri məyyən gün, qədər təzim edəndirlər dərhal artıq yolaşaqla. Həmçinin Qurays, baxılar əhl-i kitab deyil. Kitablarda, kitablara ibadət edənlər Qurays. Yəni e, Onlar da bu günə oruç tuturlar. Ağrı peyğəmbər də vaxtı bu axırı günə ocaq fəsatı təhəlilə. Hədiyyə peyğəmbər bu oğru var idi. Həsələr qədər ki, Ramazan orucu tərk olmayacaq Asura orucu vacib idi. Və elə ki, Asura, elə ki, Ramazan orucu tərk oldu və Peyğəmbər səhələn orucu Müstəhəm üçün əmr etdi. Və bu orucu məsələn saygalarından bir bulur ki, ne təhərisdə çıxdı və Peyğəmbər səhələn orucu duyurur ki, birir keçmiş günahları yuvaların, səli ki, burda söhbe kütüq günahlardan gelir. Çünki aydın ki, böyük günahlar, səli ki, böyük günahlar söhbe edilir. Hər sinfədilətlərində, də ki, Peygamber səlmaq ısırsan bu günü, çalışardı ki, bu günü tütsün, nətic nabadır vahidəndə, yani izdiyərdi bu günü ki, bu günü tütsün, atılı günün. Onu göstərik ki, bu günü fədilətmə göstərir, ki, xüsusiyyətlərindən, hər sinfədilətlərindən, Məsə apfora günü məhərrəm adı olması bu da ayrıca bu gün üçün fədiləti artırır. Həmçinin 212 savərlər də bu günü orucun tuturlar. Belə bir fəaliyyət həsan vəkillər və Əmran ibn Əbvaq və rəsm məscədləri. Hər şeyə yəni bu günü müminlər, yəni orucun müminləri ki, hətta kəfərdə səhvlər bu oruç tutarlar. Necə ilə əbləqdən, əbləqdən, əbləqdən, əbləqdən ki, səfərdə də oruç tutarlar. O əhməd, rəhmədə deyir ki, e, səfərdə də bu oruç tutlar. Və həmçədən hədistən görsəndi ki, bu, o açıb yəndər və ki, keçmiş günahları, birini keçmiş günahlar yoxarır. Və biz gördük ki, Allah'ın nəyvəti, Allah'ın nəyvəti ki, bizə n ki bizə fürsət yaradır ki, bucağımızda təzə et bir məhəllə, bir il kinahı yeyir. Belə bu olmaz vətəna qarşı nədir? Rəhmət deyil, məhəmmət deyil. Və vaxtın gəldiyəki bir məhəlləki bağa ki, lazım ki bazı yiyor. Çünkü böyle bazı da Bence, ki böyük kinahlar sayı budur. Baça tövbə ilə gedir. Və heç vaxt kinlə şəkil, məndə uşaqlar çox təəssürat ki, şəkiləşir ağlımda qısa qısa bir. və və qədər səhələri kişiləşmə olmaq. Bir dilən ki, nə qədər əməllər etsən, kiçik günahları yumaq böyük günahlardan çəkirməsən o kiçik günahlarda yolunu. Necə o Allah buyurur, bəziləri elə ki, e, bəziləri elə bilirlər ki, yəni şey, ne Allah bu məhsərdən danışır, ne ki, bəzi bu səhələri kişiləşirlər ki, ancaq sabah işləri kişiləşirlər, nə qədər əzərdə qan O insanlar ki, nələr edir? Onlar hesablaşmırlar ki, özlərinə hesaba çəkirlər. Özlərinə hesabı fikirləşmirlər, buna baxın. Az vaxt sabah parol söylədilər. görə ilkinləşirlər ki, Allahu bir və ya Cüdana səbəb Allahu və subhanallahu zikrləri etsələr, Quran-da da çaq və dağda fikirləşməki bu dişlər edəndən sonra tövbə etsələr, yalan danışsa, namuslu olsa bu salavlar günah çıxıb qıraqları yola Bakməyər, fikirlər, günahları, gür, kiçik günahları anladığı ki, böyük günahlardan çekilməyirsə, o təsbir, gündə ettiği təsbir, bəcə və sevab yadılsa da ona, kiçik ki, günahlar yulmur. Çünki təsbirdən sonra təsbir başlıyır zibət edilməyə, canandaşmağa, nəmanlər və və səir. Allah hansıb, böyük günahlardır. Onun gələ elə fikirləşmə. Şevk və allah. Və necə şevk və həmsibə rəhimu allah. Peygamber səaltın Ramazandan sağ oluqsa namazlar arasında izlən künahlar, kümən ilə sağ oluqsa küməyə izlən namazların arasında izlən künahlar Allah salam bağışlayır. Ta o vaxta gedər ki, gəlir, böyük günahlardan seçilməyəcək. Əgər namazan oluqsa, e, kümə namazıyız, e, gündə peşvaq bu nafilədən də daha ərdimətlidir əgər onlar, <gülüyor> əgər olay içtik günahlar yulmursa ta böyük günahlarından çəkilməyikcə və təsədirlə onlar aşağı də əlçədə olan aqfıra günlə olucu, ərafı günlə olucu necə, əgər böyük günahlarından çəkil, necə yüya və belə çək Bə şey, buyurur, rəqim oğlan və həmsiniz, həmsələ, həmsələ onlar ki, aqfıra günlün E, nefsiz gün böyle var. Yani orucunu tutmanız. Çünkü e, biz de ki sabit ki Peygamber salallar seninle Peygamber kalsa asrı günü tutup. Sefer. Sadece hayatının aklında deyip ki insallah eğer kalsam sene ile dokuzuncu günden onuncu günü tutacağım. Yani Cumhur sınırı vaat edilir. Yani dokuzuncu ile onuncu tutacağım. Yani Peygamber salalları hiç işte, değil. Onun için de e, gelip ki asrı günün orucundan mesela 9-u 10-u tutma. Sövbət edirəm Müsləman Yəni, Məhəqəm aynan 9-u 10-u. Və ya məsələn 10-u 11-i. Və həmçəm sınav 9-u 10-u 11-i. Və həmçəm də qalilərdə ki, kim tutsa, kim anca aşırı gün orucunu tutsa səbəcə 10-u günü və inşəə Allah orucu Yəni, 4 dərə ya 10-u günü, ya 9-u 10-u, ya 10 11-i ya da 9-u 10-u ə 10-cü gündür. şey hər şeyə şeyp ki, əsas 12-ci gündür. Bu astrologiya görə orucu başlaman lazımsa. La amma başqa günlər isə bu məqsəd mühafizə olmaqdan heç fərqli deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahi əleyhi və səlləm yağdırır ona görə tuturlar deyə, Peyğəmbər paçı çəkilmək üçün və onların olmaq üçün ona görə mühafizə olmaq üçün, məsələn, tutmaq. Hətta çauşma lazımdır bu astrologiya görə olan Bəzi bir ətlərinə tekinləyir. Məsələn, bir ətlər Şehristanla soruşurlar, bir teymədən soruşurlar ki, məsələri bu gündə bayram edirlər, kuşlarlar və arızi yemeqlər pişirdilər və s. və bayramı çöyidirlər və s. və bu və səhiyyə əhlis varmıyor və ya bələlər bir ki, bunlar hansı bir ətləyir. Çünki Peyyambər faalı, həm ki, sahabilər və Iı, bu gündə azca orucla keçirərlər və Allah haqqı səbəbi ilə kirləy və ağlama və onu keçirməzdilər. O keçirməzdilər. Başqa bir şey deməkdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təkcə də və ya sahabiyələrdən belə şey gəlmir. Hətta bu qədər də demir. Hətta hədisin o var da, nec ki, bu günə də təkcə hansızlarla keçirmək. bu Gündə bəzi birbətəli, bəzi əməllər deyil və ya uydurmalar deyirlərdir ki, bu gün Adım Aleksandı olub və ya tufan bu gün olub aşağı günlə bağlayırlar və səhərin bulaq hansına sahib yoxdur. Bən bu gün bəzi tarihta fikir etdik, düzdür bugün qələbə günümüzdə az o izzət tüm bəzi tələq olu tarihta, hüç gəlmək, uşaqlar və və Allah məhəbbəti ilə Fələstin şəhərində və Allah firaması altında yaşayışın laqiyyətində Kərvalada onun nəticəsində nəticəsində bu uşaqlar Allahın əlindədir. Bu uşaqlar hər hansı şəhiddir və Allah sənnətdə bu sarruhi və Allah və hər Allahın əlindədir. insan və radi məsələ çıxma çıxalmalıdır. ki, məsələn bu 20 il ərzində də kafirlər İsraillərə buna görə lazım olan ağlar günlər sərməyə. Sadəcə iqrar etmələrlər ki, kafirlər, sağ olaraq Türkində, Nehaytəndə, olar əhsafonda da deyək ki, onlar sənə razı olmurlar. Sağ Allahda gələr ki, onların dinincəbəlecə necə necə vaqı mahrubu ki, vələn sardar anqər yehud vələn nəsarə Və görəsən bu sivirəcəyə Allah məscidə qərar verməsin vurur. Deyir ki, Yahudilərlə nəzarətlər səndə vağı umud edir. Hətta da o artıqədər ki, xristian dininə təvə olmadıq. O yaradansa nə isəyə, nə tələkül, hətta indi sanki kürə olsa. dünya zor görsənir və qaraba ödətlər görsəniz, və baxdərlərdə ənsin, lakin lərdədi elmənlər dünya olaraq hərəsini saxlayır. Allah s.ələrdə şifacılardan ənsin, Allah s.ələrdə bu günlər əzikirdlərdir, Allah s.ələrdə müsələnlər köməyə olayarız və həmsin kalbınıza daheri var. Ben sizin umcem malak hastaları yar balaşı have. Tacimətinizdən sizin əhlinizi qoruyarıq. Tacimətimizi nədən rəhlinən qoruyuq? Rəh üçəncəmişan otağın xətalardan qorudan qoruyuq. Aqul hada və xafqullah li və lakum və risalə Müslimin küllədə الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والسلام سيد محمد وعلى آله وأخابه المعين إباد الله إن الله يضر بالأدل والإحسان وإساء بالقربة وينهار الفحشاء والمكرم والقرب في عيلك لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبر والله يعاني الله